A'udzubillahi minash shaitonir rajim Ishtaraw bi ayatil lahi thamanan qalila fasaddu an sabili innahum sa'am ma kanu ya'malun la yarqubu na fi mu'minin illa wala فَإِنْتَابُ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاتَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِكَوْمِ يَعْلَمُونَ Jadi Allah Ta'ala berfirman maksudnya Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah Lalu mereka menghalang-halangi manusia daripada jalan Allah Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang-orang mukmin, dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan solat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itulah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahuinya. Jadi dalam hal ni, lagi Allah nak memberitahu kita tentang orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka menghalang-halang manusia daripada jalan Allah sehingga Allah menyatakan buruk sangat apa yang mereka kerjakan. Lagi, mereka ini menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apa sahaja yang Allah turunkan kepada mereka? Mereka tafsirkan dengan akal mereka. Mereka mengubah maksudnya. Sehingga Al-Quran itu tidak lagi difahami sesuai dengan kebenarannya. Ini maksud memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Mereka hanya ambil sebahagian ayat-ayat yang sesuai dengan nafsu mereka. Dan mereka melontarkan ayat-ayat lain yang tidak sesuai dengan keinginan mereka wallahu alam bissawab ini jelas contoh dalam surah al-a'raf surah ke-7 ayat 87 Allah taala telah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim Wa in kanat ta'ifatun amanu billadhi ustitu bihi yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa Allah Ta'ala berfirman Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya dan ada pula segolongan yang tidak beriman Maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan antara kita Dialah hakim terbaik Jadi dalam ayat ini Wallahu'ala bisawab Golongan-golongan yang benci kepada jihad Yang tak mau berjihad Mereka gunakan ayat ini Mereka gunakan ayat ini untuk mengatakan Nah tengok Bila mana ada orang yang tak mau terima kebenaran Dia kata Allah cuma perintahkan kita untuk bersabar Sampai Allah sendiri yang bagi seksa ke bagi kemaafan ke kepada yang menentang tu ha, ini yang dia cakap. digunakan ayat ini untuk seolah-olah menunjukkan bahawa tak perlu berjihad tak perlu guna kekerasan cukup kita ni bersabar itu yang dijaja ke seluruh negeri itu yang dijaja ke seluruh tempat yang masuk ke tengah-tengah corong telinga kaum muslimin sedangkan Ayat-ayat Allah yang lain dia tak nak ikut Ayat-ayat Allah yang lain yang mewajibkan jihad dia tak nak terima Dia tak sebut pun Itu masalah je. dia, tak sebut pun Dia tak mau sebut kalau ayat-ayat itu berkait dengan jihad Ataupun kalau dia sebut pun Dia akan mengubah pengertiannya Daripada pengertiannya yang sebenar Wallahu a'lam bis-sawab. Contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 190. Kalau kita rujuk surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 190, Allah Ta'ala berfirman, a'uudzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluu fi sabiilillahi allaziina yuqaatiluunakum wa laa ta'tadu. Ta Inna allaha la yuhibbul mu'tanin Wa aqtuluhum haithu thakiftumuhum Wa akhrijuhum min haithu akhrajukum Wal fitnatu ashaddu minal qatl Wa la tuqatiluhum Indal masjidil haram Hatta yuqatilukum fi Fa in qatilukum fa aqtuluhum Kathalika kafirin dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu Tapi jangan melampaui batas Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka Dan usirlah mereka di mana mereka telah mengusir kamu Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Dan janganlah kamu perangi mereka di masjidil haram Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu Jika mereka memerangi kamu maka perangilah mereka Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir Jadi jelas ayat ini tentang jihad kesabaran yang dimaksudkan dalam surah Al-A'raf itu bukan maksudnya tidak berjihad sabar di situ maksudnya tetap di atas landasan yang benar itu maksudnya, bukan maksudnya sabar, jangan berperang, jangan melawan sabar je, tangku je duduk begitu je, tak payah berperang bukan begitu tapi orang-orang yang men menjual belikan ayat Allah ini, dia ubah-ubah segala maksud ditukar maksudnya sehingga jihad bukan lagi satu perkara yang difahami oleh manusia sebab tindakan orang yang menjual belikan ayat-ayat Allah ini dan mereka tak cukup dengan itu mereka bahkan menghalang-halangi manusia daripada jalan Allah mereka nak berada di jalan Allah tapi golongan-golongan ini menghalang manusia daripada berada di jalan Allah mereka-mereka ini nak berjihad Di jalan Allah Mereka nak hijrah ke jalan Allah Mereka nak berjihad Fisabilillah Di jalan Allah ini Tapi mereka dihalang-halang Mereka tak dibenarkan Diberikan seribu satu ugutan Diberikan seribu satu cercaan Diberikan seribu satu alasan Eh janganlah berjihad Jihad tu tak wajib Eh janganlah berjihad Mereka tu pengganas eh janganlah berjihad nanti kena air si eh janganlah berjihad kita ni masih belum tenang lagi kita masih diperhatikan mereka menghalang-halang kita daripada jalan jihad maka kata Allah orang-orang yang berjual-beli ayat Allah ini orang-orang yang menghalang manusia daripada jalan Allah ini amat buruk perbuatan mereka teruk mereka sanggup cari-cari ayat-ayat dalam Quran untuk menghalalkan perbuatan meninggalkan jihad mereka cari ayat-ayat dalam Al-Quran untuk menghalang-halang manusia berjahat fi sabillillah amat buruk apa yang mereka kerjakan itu kata Allah amat buruk. Wallahu a'lam bishawab. Sebaik itu dalam hal ini Allah Taala berfirman dalam ayat 10 menyatakan lagi tentang teruknya mereka ini. Mereka tak pelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian mereka itu benar-benar melampaui batas. Ah ha, itu antara sifat mereka yang lain. Sedahlah tak nak orang berjihad, mereka tak jaga hubungan kekerabatan dengan orang beriman ni, tak jaga. Saling mengadu domba, bisik-bisik situ, bisik-bisik sini. Orang itu tak bagus, orang ini bagus. Jangan ikut orang itu, ikut orang ni je. Mereka saling mengadu domba. Saling memfitnah. Sedangkan orang beriman ini menjaga mulutnya. Jika orang ini orang beriman Aku pun orang beriman Kita jaga aib dia Kita tak bercakap di belakang tentang keburukan dia Kita jaga betul Tapi orang-orang yang menghalang-halang manusia daripada berjihad Oh kalau bagi infak untuk berjihad 9 tahun ASC Dia boleh cakap macam tu 9 tahun kena penjara Masya Allah patutnya dibagi galakan. galakkan Ni tak dibagi bagi ancaman dia pula bagi ancaman, bukan polis lagi bagi ancaman. Dia pula yang dulunya kata dia tu mujahid, dia pula sekarang bila dengar orang nak infak, "Woi oh, jangan infak." 9 tahun dia IC. Masya-Allah. Ini bahaya. Okey, ini bahaya. Wallahu a'lam bisawab. Dan kemudian, wallahu a'lam bisawab, Allah Taala menyatakan mereka tak mengindahkan perjanjian. Ya, mereka tak indah perjanjian. Sedangkan mereka dah berjanji dengan Allah di alam roh lagi untuk tetap tidak menyekutukan Allah, untuk tetap menyembah Allah semata-mata, tidak mensyirikkan Allah. Tapi sekarang belainan, dia mengangkat sesuatu selain daripada Allah sebagai Tuhan mereka. Antaranya dunia. Dia menyembah dunia, dia meninggalkan Allah, dia menjadikan dunia sebagai andal sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam surah At Tawbah ayat 24 A'uzubillahi minasyaitanirrojim Kul inkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwaluni ketaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin wa masakinu taudawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabiil Fut rubbahu hatta yatiyallahu biamrhi. Wallahu la yahdi al kawm al fasikin. Katakanlah jika ayah kamu, anak kamu, saudara saudara kamu, istri kamu, keluarga kamu, harta kekayaan kamu, peniagaan kamu, rumah rumah kamu lebih kamu cintai dari Allah Rasul serta berjihad di jalannya tunggulah sampai Allah memberikan keputusan hukumannya kepada kamu Allah tak akan bagi petunjuk kepada orang fasik. dia jadikan ayah dia, anak dia adik-beradik, sanak sedara dia isteri dia, keluarga, harta kekayaan perniagaan, tempat tinggal, semuanya itu sebagai andat, tandingan di sisi Allah dia menjadikan kehidupan dunia itu lebih utama berbanding Allah Rasul dan jihad dia langgar perjanjian dia sedangkan Allah dah suruh dia untuk tetap menghlaskan diri dalam berdin Allah dah suruh dia untuk tetap pegang kalimah La ilaha illallah tapi dia tak mau pegang dia langgar segala apa yang boleh dilanggar kata Allah mereka ni betul-betul melampaui batas dah lah jual belikan ayat Allah oh sekarang bukan masa berjihad sekarang jihad terhadap anak dan isteri kita cukup dia pun bagi ayat ku anfusikum buah ahlikum narah jagalah diri kamu dan anak-anak kamu kawan-kawan kamu daripada api neraka pandai pula dia digunakan ayat Allah tapi tak guna pada tempat yang betul oh ini pun jihad juga jihad menentang hawa namsu dia guna pula hadis maudu itu bukan hadis itu cuma asar sahabat ajmain tu saja asal daripada sahabat bukan hadis nabi belah menjual belikan air Allah dia halang manusia daripada berjihad pian tu hati-hati janganlah berhenti jangan bergerak kita tawakkuf dulu kita berhenti dulu daripada bergerak jangan berjihad jangan jangan jumpa-jumpa orang jangan cakap pasal jihad duduk dulu diam-diam diam, diam, diam nanti polis ni nanti anjing-anjing ni tahu kita bergerak susah dia lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah mereka lebih takut kepada manusia lebih daripada mereka takut kepada Allah sebab itu kata Allah mereka itu melampaui batas kecuali jika mereka bertaubat, melaksanakan solat, menunaikan zakat, maka mereka itu saudara-saudara kita seagama. Ayat ini adakah, adakah menunjukkan bahawa jika orang itu dah tunaikan solat, dah berzakat, mereka itu terus jadi saudara kita? Tak. Yang penting kena bertaubat dulu. Kan ke atas tu dah disebut tentang empat kesalahan mereka. Iaitu mereka jual-belikan ayat Allah. Mereka menghalang manusia daripada jalan Allah daripada jihad fi sabilillah daripada jihad di jalan Allah daripada hijrah di jalan Allah mereka itu tak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang beriman mereka itu tak mengindahkan perjanjian mereka dengan Allah janji mereka ikrar mereka dalam syahadah mereka mereka setelkan dulu taubat dulu dalam empat hal ni maksudnya mereka jangan lagi menjual belikan ayat Allah laksanakan sepenuhnya mereka jangan lagi menghalang manusia daripada jalan Allah daripada jihad binillah, malah mereka sendiri berjihad mereka memelihara hubungan dengan orang beriman pelihara betul mereka laksanakan janji mereka dengan tak lagi ingkar dengan syahadah mereka mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah beriman kepada Rasul tak ragu-ragu dan berjihad dengan hakta dan nyawa Maka mereka bertaubat mereka lakukan ini dan mereka teruskan dengan solat dan zakat maka mereka itu sebahagian daripada kita. Wallahu alam bisawab. Dan Allah tegaskan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kamu supaya orang-orang mengetahui. Lagi ayat okay. Allah beritahu dah ayat-ayat ini terpulang kepada kita nak memahami atau tidak. Wallahu alam bisawab.